Тателят Александър Секулов днес събира своите софийски читатели и почитатели в столичната библиотека от 18.30 часа, като разказвач на месеца. Това е и причината да напусне родния и важния за него Пловдив, който май много-много не обича да напуска, често, освен ако не става дума за отиване още по на юг към необятното гръцко море. Добър ден на Александър Секулов! Добър ден! Започвам така! Защото, даже надеждата ми да дойдете по-рано, за да дишате Софийски въздух, удари на камък, до последно в Пловдив, разбира се, заради ангажиментите в театъра, но има ли нещо вярно в това а, за юга и за морето, защото и последният ви роман, Корабът на сирените, ни плава нататък, нали така, и плава в тези води? А, вижте сега, аз мога да кажа, че за мое най-голямо отчудване гръцкото море и юга, повтарям гръцкото море и юга, защото аз някакси ги изравнявам в моето съзнание, се появиха много късно. Аз вече бях над 30, 30, може би 5 години, когато изведнъж почнах да го виждам, и да го опознавам и някакси през. В сетивата си, си разбрах, че е място, което ме уравновесява, което така, ме прави може би щастлив. И разбира се, почнах да усещам, че разбирам този пейзаж, което не е особено очудващо, като си има предвид, се пак, че половината от да, моите гени, от моите кръв е на майка ми, което все пак е... Роденатон. Mm -hmm. Сега се, а, четох, че на литературния салон на Румяна Теслакова, на който се обсъжда вашия роман, роман... Корбът на сирените, също сте ги оставили сами. Тоест, не сте присъствали. <laughs> и много, се... много това е, много, много неудобен момент. Дели? Това е едно <laughs> аристократично литературно общество, аристокритично в а, смисъла на вкус и познание. И е било страхотно обсъждане а, ваше и, Да, и, и аз се много чудих, че така, толкова затворен кръг от доста комплементарни литератори има желание да отдели време да обсъжда неща, които съм писал. Но, за съжаление, <съща> получих някакво страшно вертило и горе-долу една седмица ми беше много трудно да се оправям Добре, имало е, имало е обективна причина, но, аз се зачудих... Но страхотно са се, страхотно, но на автора, знаете ли колко освобождава А, сигурно. Това е, това... Така, че... Сигурно е така и, знаете, и наистина има забележителни, забележителни текстове са останали в онлайн пространството. Но аз се зачудих, господин Секулов, дали бягството от столицата а, е по някакъв начин сходно за вас на бягството ви, от политически вълнения, избори тук, там, в Америка, защото в предварителния разговор ми казахте, че дълбоко не ви вълнува. Какво става? Дълбоко не ме вълнува, обаче понеже знаех, че ще се обадите и от страната съм пуснал в едната стая, върви е, някакви радиостанции, в другата стая съпругата да ми слуша нали, новините. Коя <съкължен> е новината? Нистина не слушам новини и не гледам. И изведнъж. Абе, всичко е толкова, едни такива нажалени гласове от страната, и аз си викам да се проитаме, бе. А не така, някой да не е тя е като небе, спокойно, тръмп, спечели. друга. <сък> така че, Сега друг, така, че <сък> тази някакъв такъв, заупокоен, такова минорно настроение, да се лее от всякъде, аз наистина се чуди Сега сериозно въпросът. Да, не, не харесвам политическото и политиката, защото и в двете взаимоизключваща се части на световната политика а, а, са само пропаганда. Значи аз от идеология, мисля, че мога да анализирам и да, да разбирам но пропагандата ме отвръщава и понеже вече всичко е свечено само за пропаганда, казвам и от двете страни на барикадата по каквато и да е причина, те винаги са две, съм се отказал да да хабя личното си време за пропаганда. Това Добре, Това е по-травнища. Ниското... Да, защото, защото ви интересуват други неща, защото ви интересува литературата, обаче ние сме се докарали до това да сме как да кажа, да има барикади. И това не е ли много голяма тревога? А, питам ви като човек, който работи в това аз, поле. Аз за... да ги в исторически контекст. Специално ще с до българското общество, то е в това състояние от войнишкото възстание. Mm -hmm. Така че не ме силно очудва. Това, което не ми прави никак радостно впечатление е желанието, с което много а, така, колеги интелектуалци се впускат в а, бездарно политиканство това е много обидно да се наблюдава от страна. И, да. пропаган... И разбира се служба на пропаганда. Това не е мой избор. Сега, вашия роман, същия този, който взе и наградата mm -hmm. Христо Геданов и изобщо стана... Малите за кораба на кораба, Да, за миналата година, година, нали да. така, mm -hmm. 2023-та. Той взе сега, но... А, а миналата година не излезе. Излез. Да. Той носи мощното подзаглавие контрреволюционен роман с френски да. сладкиш. И се запитах да. в кой от всичките смисли на контрреволюционен, защото ние виждаме, че и революцията, и контрреволюцията не са това, което бяха. Ева. И в той, точно така правилно сте го разчели. Това е общо взето сега. Съв съвършено казвам, че това е роман срещу понятито революция, което аз не търпя. Не търпя. Няма революция, която да не е потъна в кръв и която да не е донесла страдания. Сега суперконсервативната. А Тръмп... за научно-техническа революция и медицина. Да, добре. Само да кажа, защото тез, това е спасило толкова много животи, нойде да но, но, но, но, но, но, примерно, в медицинските проучвания всичко са еволюционни натрупвания и ежедневна работа. Докато революцията по принцип не е работа, аз катаване от работа. Ти, ако си, ако си обичаш работата, ти работиш, си, че си еволюционист. Не, да. А сега, суперконсервативният Тръмп обаче, е, даже сега, не, преди не, малко. Да се Ама само да къде... кажа, не, не. защото той, той твърди, че е направил революция. И всичко, не, което е не, политическо, ще го да коментирам Добре. политически събития твърдо. Казвам го съвсем откровенно, не, не, не, не ги след да безинтересни съм ми. така че дайте за нещо. Ама вярвате ли наистина, господин Сакулов, че може да избягате от политиката, от геополитиката, примерно? Ама, Без кръв не е въпрос, това е... дали, дали избягвам. Въпросът е да не участвам. Да, добре. А може ли да избягат? Ми, защо да не можеш? Защо да не можеш? Да Просто, дадем примери. се занимаваш с нещата, с нещата, които те вълнуват Работиш, предлагаш ги, ако хората ги харесват, е добре, ако не ги харесват смирено си продължаваш напред и какво? Защо а, е задължително? Аби... Защо е задължително да вземам отношение по геополитика политика? Защо? Това ми е скучно. Защото аз сега ще кажа: а не да взимате да. отношения и да се позиционирате от едната или другата страна на барикадата, не, съвсем нямам предвид това. Обаче, примерно, а... Без кръв. Този спектакъл mm -hmm. с режисьор Диана Добре, значи, значи, ние взимаме отношение. Показваме така, точно това какво, казвам. Какво, правите какво го. Мислим, че значи, четете ни книгите и ни гледате спектаклите. Защо трябва автора сам да тръгва да обяснява какво иска да прави и какво мисли за света? Автора няма никакво значение. Значение имат книгите и спектаклите. Напълно съгласна. Вярвате ли? Наистина, че в времена на ожесточение, като това, да. с силата на земетрес, политически mm -hmm. и да било, че има сили за отказ от кръвта и отказ от възмездието или наказанието на враговете и така нататък. Госпожо Недев, 99% от хората желаят мир. Изкуството, е единственото нещо, което може да направи, е да покаже лицата на онзи 1%. Които желаят кръв. Това е единствената задача на изкуството и единствената му възможност. Да останат само там. Кърваните изкуство, герои. Да, изкуството да. може да покаже лицата на тези хора, които, които са за насилие, които са за mm -hmm. кръв, лицата на тиранията, без значение какъв свят носи и каква носи и каква политическа принадлежност има. Диктатурата да си е диктатура. Без значение. Трябва да я виждаш навсякъде. И ако можеш в книгите и в пиеси си да я показваш, но това е което можеш. Не е задължително да така казва да, да, на всяко гърнева си меродия. Говоря за личната си позиция. Аз много ви благодаря за това, че чуваме гласа ви в хоризонт до обед. Един глас срещу пропагандата и срещу а, ефтината политическа употреба на теми много сериозни, като темата за ужесточението, защото има друг начин а, да влезем в нея и той е през добрата литература. Александър Секолов знае това е как да я е прави. Благодаря ви много. Успех до вечера. 18.30 не е за пропускане столична библиотека Александър Секолов.